All stonecutters must take the leap of faith. If you survive this five-story plunge, your character will be proven. Happy landings! <laughs> I think I have to do it again. My blindfold came off. This ritual is called crossing the desert. Oh, oh, oh, oh, oh! And this we call the unblinking eye. Oh, oh, oh! Oh, oh! Hey, have you ever noticed that the crossing the desert is a lot like the unblinking eye? It's exactly like the wreck of the Hespers. And now the final ordeal, the paddling of the swollen ass with paddles. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! and by the sacred parchment. I swear that if I reveal the secrets of the stonecutters, may my stomach become bloated and my head be plucked of all but three hairs. Um, I think you should have to take a different oath. Everyone takes the same oath. Welcome to the club, number 908. You have joined the sacred order of the stonecutters, who since ancient times have split the rocks of ignorance that obscure the light of knowledge and truth. Now let's all get drunk. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do. We do. Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do. We do. We do. We do. Who holds back the electric car? Who makes you Gutenberg? <laughs>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 Idag så är det tisdagen den 16 november 2021 och vi samlade Patrik, Daniel, jag och Martin och så har vi bjudit in en gäst som idag heter Jori Lachtenperä. Välkommen Jori. Ja, tack så mycket. Ja, du har ju haft föreläsning hos oss här nu senast i september var det? Och jag började hitta ditt material genom att jag blev inbjuden till en grupp som heter Vakna träffar i Stockholm. Men jag själv bor ju i Göteborg då så att jag hade inte själv möjlighet att delta på de här mötena. Men en gång så såg jag att det var, skulle vara här, en föreläsning om frimurarnas hemliga kod. Så jag tipsade några vänner där i Stockholm om att gå på den, varav en nappade. Och han tyckte det var en klockren föreläsning och via hans rekommendation då så tänkte jag då ta kontakt med dig och, och, och be dig komma till Göteborg och kolla den här föreläsningen också. Då. Så på den vägen så har väl vi lärt känna varandra. Men jag tänkte att du skulle få börja med att berätta lite om dig själv, vem du är och vad är det är som har gjort att du var intresserad, intresserat dig för att ta reda på hur saker och ting egentligen ligger till i, i världen och inte bara... Hur, hur den gestaltats i, i massmedia då. Så varsågod. Ja, jag heter Jörg Joriel och är nu 37 år gammal. Uppvuxen i Stockholm. Och jag har väl alltid varit intresserad av samhället och funderat mycket kring samhället. Som tonåring så tänkte jag mycket och funderade på världen och kunde inte förstå varför det fanns krig och fattigdom. Och varför folk svalt när det är så lätt att odla mat och så vidare. Och sen ungefär för 15 år sedan. När jag var något år över 20. Då såg jag min första dokumentär. Om ja, vad man kallar konspirationsteorier. Det var en dokumentär om 11 september. Och när jag såg den här dokumentären så började bitarna falla på plats. Jag började förstå... Varför det såg ut så i världen som det är. De frågorna som jag inte kunde förstå tidigare fick jag då svar på. Och jag kommer ihåg också att jag till skillnad från väldigt många uppfattade att det var något positivt. När jag blev medveten om konspirationen. För ja, jag tänkt att om det finns en tydlig anledning, en tydlig orsak till varför saker och ting står fel till. Då är det ju lättare att lösa det. Alltså om det finns ett konkret problem som en konspiration. Så ja det kändes hoppfullt på något sätt. Att få den vetskapen. Jag, tänkte, jag kommer ihåg att jag tänkte då att ja, det vettigaste man kan göra här i livet är väl att försöka lära sig om det här och försöka få bort den här konspirationen på något sätt. Och ja... Efter att jag sett den här dokumentären så flyttade jag till Västerås och började studera ekonomi och statsvetenskap där. Och tanken var inte att jag skulle göra karriär genom de ämnena utan jag ville mer förstå hur det såg ut i universitetsvärlden, hur indoktrineringen såg ut och varför folk generellt var så okritiska. Varför utbildade ekonomer och statsvetare ja, inte kunde se att det står fel till att det kan vara mycket bättre. Att det fanns en skuggregering. Liksom. Och ja, jag studerade där. Jag tog två kandidater, en i ekonomi och en i statsvetenskap. Och blev sen erbjuden, att, eller ombedd, att söka en ledig tjänst som forskningsassistent. Vilket jag då gjorde. Jag fick tjänsten och jobbade två år inom en forskningsgrupp- i, ja, på Mälardalens högskola vi studerade policyimplementering i svenska kommuner och ja, arbetade där men stora intresset var ju alltid konspirationsvetenskapen och frågan om hur man kunde bli av med den här konspirationen då ja det är väl någonting jag försökt grubbla på mycket och försökt olika strategier kring skriva olika manifestor med olika läsningar, gjort filmer Delat ut flygblad, satt upp affischer och ja, till och med rest runt och försökt rekrytera andra vapen till att tillsammans få igång någonting. Och eh, nu på sistone så har jag som sagt hållit de här föreläsningarna om frimureriets hemliga kod. Och eh, ja, det var ju som du sa, så som vi kom i kontakt. Mm. Jag var föreläst hos er i september. Mm. Precis. Och, eh, nu är jag nere i Spanien, ska föreläsa första föreläsningen här har jag på måndag. Och samtidigt så håller jag på och jag har påbörjat en videoserie som jag kallar för vakenskolan. Det är också ge en liten grundkurs i konspirationsvetenskap. Och jag hjälper de som är nya, som är intresserade av det ämnet. Ja, det är väl lite så det ser ut, så som jag kom in på den här banan och och jag håller på med idag, så att säga. Mm. Ja, intressant. känner dig, Julie. Patrik här. Hej. Hej. Hej eh, jag tänker på det att och det är som du berättar också i den här eh, föreläsningen, som jag är, jag är så ledsen att jag missar den nu. Ja, <laughs> ja men jag kunde ju se den på och att jag inte fick träffa dig eh, när du var här i Göteborg. Eh, ja. Men eh, eh, den finns ju på, på, på nätet. Den går till och med att få tag på på YouTube. Och så, så är det ibland. Ibland tar de bort saker, ibland så gör de inte det, även om det är intressant. Det är liksom inget antingen eller där. Och jag tänker på det, kan du? För den är så intressant den här föreläsningen. Din, din vinkel på det här med konspirationen eller någonting som du visar väldigt tydligt. Det är ju då, hur ska man uttrycka det? Hur de, hur de signerar sina verk? Eller hur man ska säga va? Kan du, kan du förklara lite vad det är du har sett liksom i sådana här eh, händelser som 9-11? Och eh, du har även varit eh, eh, utöja och Estonia nämnde du också. Kan, kan du berätta ja, det... lite om vad det är du, du, du ser i de här eh, händelserna då? Ja. Det verkar ju som att det finns en, en nummerkod som på olika sätt är invävd i de här händelserna. Och, mm. och Många känner till att frimureriet och andra hemliga sällskap, att de har mycket dold kommunikation ute i det öppna. De är ju hemliga sällskap, de är väldigt diskreta och har av den anledningen olika diskreta hemliga sätt att kommunicera på. Och... Ett av de här sätten är då en nummerkod som går att utläsa från en version av frimurierets logo. Och Om man kollar på frimurierets så består den av en passare, ett G och ett, en vinkeljärn, ett vinkeljärn en rätvinkel. Ja. Den här loggen kommer i olika utformning, i olika utsmyckning. Men i en speciell version av den här loggen så har passaren 47 grader. Och rätvinkeln 90. Och man kan se de här två numren som liksom huvudtemat. Som ja, den centrala grunden i den här koden. Alltså 47 och 90. Och om vi till exempel kollar på 11 september-attacken. Så har vi datum 4 plus 7, 9 plus 0. Alltså 4 plus 7 blir 11. 9 plus 0 blir 9. 9-11. En väldigt enkel och tydlig referens till det här 47 och, 90. och på 11 september så är det två flygplan som kraschar in i tvillingtonen. Det första av dem i den fyrtiosjunde minuten av den nionde timmen. Så där har vi 47,9. Det andra planet 4 minus 7 minuter över 9 minus 0. 4 minus 7 blir ju 3, så 3 minuter över 9. Och ja, på de här två planen som kraschar in i Twillingtonen har vi 4 plus 7 och 9 plus 0 besättning samt sammanlagt 47 plus 90 passagerare. Så när jag började hitta den här koden och upptäckte att det verkligen var så här otroligt undertydligt då blev jag ju, ja jag blev häpen. Det var liksom, ja jag kommer ihåg att håret nästan reste sig av att det var så tydligt. Mm. Och, mm. Vad, vad var det som gjorde att du började upptäcka den här koden då? Satt du ner och kollade på frimurarnas logo eller vilken information ledde in på det här spåret? Ja, jag fick lite ledtrådar om att det kunde finnas någon sån här nummerkod och det var ju någon podcast jag tror att det var med Mark Pesio kanske som han nämnde att det fanns en version av frimura där, passade den här 47 grader så ja, det var väl lite som ett tidsfördriv kan man säga. Att jag ibland satt och red och vände på nummer och kollade på datum och liksom försökte hitta samband. Försökte tyda numren på olika sätt. Så det var lite halvt en gissning om att det skulle finnas något sånt. Och lite halvt ett tidsfördriv kan man säga. Mm. Och det är ingen annan som har kommit på just det som du har tittat på utan det här är någonting som du har... Funnit på, på egen hand, vad du vet i alla fall då. Ja, jag tror att det finns fler som har funnit det här tidigare. Men att det inte riktigt kommer ut, utan att... Jag tror att det finns väldigt mycket kontrollerad opposition. Och ja, att vakenvärlden till stor del domineras av den kontrollerade oppositionen. Och att det här är då en sak som man inte lyfter fram i rampljuset. För att det är just så tydligt. Så ja, fler har hittat den här koden tidigare men den har ändå inte riktigt kommit fram ordentligt än. Det var jag tror. Mm. Ja, men där, där är och där är vi verkligen på samma planhalva eller tänker samma där att, att det är faktiskt väldigt mycket kontrollerad opposition och problemet med det där det är ju det att, att de intressanta grejerna de, de, de förs ju inte fram de blir liksom inga snackisar för att det det snackar inte så många om. Och eh, vi är ju väldigt mycket så vi människor att vi liksom. Vi, vi, vi pratar gärna om det som, som. Ja det blir det liksom. Det, det skapas eh, prat och intresse kring vissa saker. då Men eh, det kanske inte är de sakerna som är de mest intressanta eller viktiga då. Och det, det, det är tråkigt att det fungerar så att. Men, men samtidigt så, så kan man förstå, då är det ganska logiskt tror jag för att, för att det är väl förutsättningen för att man ska ha kunnat luras så mycket och så länge som man faktiskt har gjort och gör i den här världen. Och, det, och man kan ju kalla det man kan ju kalla det här vad man vill. Va? skuggregering det, det är ju ett, en så bra... Benämning som någon va? Jag måste också fråga dig det Juri, det här som ledde dig in då På att titta på 9-11 ja. Kommer du ihåg Vad den här dokumentären äh, Hette som du, som du tittade på Jag tror att Det var Loose Change 2 Ja Jag tror att det var det Det kan ha varit ja. något annat Det var så länge sedan men, ja. ja just det och det var faktiskt någon som hade laddat upp den filmen under namnet Casino Royale. Så det var lite av en slump. Det var en kväll när jag skulle ladda ner och kolla på Casino Royale. Som, ja, när jag tryckte på play så var det inte det. Utan det var den här dokumentären om 11 september. Ja just det. Ja, du, du nämnde det i din, din föreläsning. Kommer jag ihåg nu. Och det, det, det var ju ett, ett ödesnyck då. Att, ja. att du kom in i detta då. Ja. Och, mm. eh, nej, och vi har ju tittat väldigt mycket på 9-11. Det är ju ett av liksom våra kärnämnen i, i den här podden då. Och, mm. eh, så att, och det var också ett, ett av de första områdena som, som väckte upp mig. Eller den första sak som väckte upp mig ordentligt ska man säga. För att innan... Jag blev medveten om att, att 9-11 faktiskt inte kunde ha gått till så som man fick se på tv. Så hade jag tittat på medicin i över tio år. Eller ungefär tio år. Kanske nej, inte riktigt tio år då men ja, hur som helst spelar roll. Mm. Eh, och, och sett att väldigt mycket var galet där. Men jag hade liksom inte tittat på några andra områden då. Men, eh, men eh, jag träffade en... en eh, en kollega på och det stället jag arbetar på där och han, han pratade om det här med om, om att det var något konstigt med 9/11 och jag tyckte ja vad då? Och så sa han ja, men gå hem och, och titta på det här med Building 7 då. Tyckte han skulle göra. Så gjorde jag det och då, och då gick det upp för mig att eh, det här inte kunde ha gått till så som man, som man ser på TV men, men grejen då med det där och det är just det här du tar upp med, med kontrollerad opposition och disinformation. Då. Det är ju det att de här de här filmerna som har gjorts. Va? Jag menar en, en väldigt bra sak med dem. Det är ju det att de, de får människor att bli medvetna om att den officiella versionen av 9-11 måste vara helt galen. Ja. Men problemet med dem, det är ju att de, de knuffar in i andra konstiga teorier och idéer som egentligen inte stämmer särskilt väl heller. Då, va? så att Det de ger en, de här dokumentärerna, de vanligaste och de mest kända, det är ju det att de ger en förståelse för att nej, det kunde absolut inte ha hänt så som man gestaltade på tv. Och det är bra. Men det dåliga är att de, de saler för en massa andra det som inte egentligen stämmer särskilt bra heller. Då. Och loose Change ger då enligt mig ett, ett, ett exempel på det. då Av en sån här eh, ja, kontrollerad opposition eller desinformationsfilm eh, av 9-11. Ja, Men, jag brukar äh, säga att det jag brukar rekommendera till folk att ifall de ska kolla på Loose Change att de då kollar på just andra, andra edition. Uh -huh. För 3D-edition, vad det verkar för mig, är eh, lite av ett sabotage av Loose Change-serien. Uh -huh, okay. ja. uh -huh. vad, eh, vad är det som gillar med Loose Change 2 som du tycker är verkar stämma? Ja, det jag reagerade på mer på trean var att det var väldigt mycket oväsentligt snack i början och att det var den kändes väldigt tråkig och inte speciellt avslöjande och relevant. Och tvåan har jag inte sett på länge, men ja, det var den första jag såg och den fick mig att förstå. Men sen kommer jag inte ihåg riktigt vad de tar upp i den dokumentären. Mm. Alltså för, för mig så var det den som kallas för uh, Ground Zero som jag såg först av ett italienskt tv-bolag med Dario Fu. och uh, Den kallades ett tag på Youtube för uh, uh, The Best 9-11 Documentary Ever. Kallades den för. Uh, men det var mm. ju den som, som fick igång mig vad det gäller uh, efter september-grejen. Uh, och långt senare såg jag då den eh, som vi rekommenderar då, September Clues av Simon Shack eh, Som vi tycker är den som Verkar ligga närmast sanningen Eller när är sanningen Och som har många bra premisser för det eh, Så att eh, ja, våran, våran slutsats är ju eh, Kontroversiell då för, för vanliga människor Men för våra lyssnare så är den inte så kontroversiell Vilket är att det förefaller som att ingen dog Det vill säga att det var nio byggnader som gick ner i New York City, VC1 till VC9. och eh, De flesta känner ju till att två torn gick ner, VC1 och VC2. Och vissa känner till att en tredje torn gick ner, alltså VC7 som var 47 våningar hög som undlade. Men eh, de flesta inte känner till att nio byggnader gick ner. Och det jag gjorde långt senare efter att jag hade insett att någonting var konstigt, det var att jag kollade upp minst upp kapaciteten på. Eh, de här två stora tornen vc1 och vc2 och de skulle ha haft en kapacitet säger de för 50 000 människor som skulle kunna jobba där inne sen eh, på morgonen då, som du nämnde tidigare om det var eh, de, de här klockslagen så borde ju tornen varit förhållandevis välfyllda den tiden på morgonen eh, sen kan man ju argumentera att vissa kanske var på semester eller var sjuka eller mamma eller pappa lediga eller vad det nu kan ha varit men, men ändå lägger man ihop alla människor som borde ha jobbat i området och i byggnaden som gick ner, så borde det ha varit långt över 100 000 människor. Men statistiken säger ju att 3 000 människor dog i den leveran, eller 2 977, är en av de officiella siffrorna. Och i runda kan man säga att tusen av de personer som dog var inte kontorsarbetare. De var eh, antingen flygplanspassagerare eller räddningspersonal från polisambulans och vanskår, säger de. Så kvar har vi då 2000 kontorsarbetare som skulle ha dött av säkert över 100 000 kontorsarbetare som potentiellt då skulle kunna jobba i, i de här tornen. Uh, vilket innebär att du en mm. överlevnadsgrad på 98 procent, vilket för mig är fullständigt overkligt. Och, uh, jo men det är, alltså Daniel förlåt jag ja. går in här, men det är ju <hör> det är under spekulationen eller under antagandet att uh, uh, tvillingtornen skulle vara fullbelagda. Precis. Precis. Men det är, det, det är ju det som blir det intressant också när man verkligen börjar gräva i, i, i saker och ting. Och då eh, blir det väldigt tydligt att de här eh, tvillingtonen, de var ju utrymda sedan eh, slutet av 90-talet. Det var alltså inte möjligt att få en fysisk, ett fysiskt kontor i tvillingtonen. Däremot så kunde du få en adress, du kunde ha din adress World Trade Center. Och, och, och en postbox där va? Eller liksom, ja, Och, och det, var ju, det, det är väl coolt då Om man har en firma som håller till i World Trade Center va? Men, men alltså tonen var utrymda Och det finns ju en bok som, som beskriver det här eh, Divided by stand Hette väl den boken va? Och, För det var ju så här att i slutet av 90-talet Så var det ju en annan sån här ja, Terroristhändelse då va? Eller det var någon, något bombattentat Mot eh, Tillingtonen. Och eh, efter det så, så började man alltså eh, avhysa eh, hyresgästerna för man skulle då göra reparationer, var väl förevändningen och sådär. Så, eh, ja, så att tonen hade ju inga hyresgäster. Men ska vi ska vi inte gå in och fråga Jori lite för jag vet ju att han har... Uh, Jori, har ju kommit uh, fram till samma slutsats att det var, förmodligen inte var någon som dog för att man då har kunnat manipulera med de här dödstalen hur man vill för att få till dem till de här specifika numrerna som man kan utläsa av, uh, av de officiella dödstalen då Så uh, Jory kan du berätta lite om, uh, om de här um, dödstalen som du hittat och vad som är speciellt med dem då Ja, det här med att Tornen skulle ha varit helt tomma, det har jag inte hört talas om tidigare. Men det låter ju väldigt roligt utifrån ja, händelseförloppet och andra förhållanden. Mm. Men och om man kollar på de här planen som skulle ha kraschat in i tonen, så ser man ju på de här videoklippen som finns släppta att det ser väldigt konstgjort ut. Det finns mycket som tyder på att det inte skulle ha varit några plan som kraschade in i tvillingtornen. Då går det att tänka sig också att tonen kan ha varit tom och ja, att inte många människor har dött på den dagen. Mm. Men om vi kollar på de här dödstalen på, ja, på de här två flygplanen så var det just det att det på ena planet påstås ha varit 11 besättning och på det andra 9, alltså 9-11, 4 plus 7, 9 plus 0. Och så skulle det också ha varit precis 137 passagerare sammanlagt. Vilket då är 47 plus 90. Och ja då förstår man ju att de numren är inte är den officiella verkliga historien. Utan att det är då antagligen påhittade nummer om hur många som skulle ha funnits på de här planen. Mm. Och det var och... samma med Pentagon där? Det var det 5 gånger 5 gånger 5 Ja i Pentagon så var det ett flygplan med 64 ombord som skulle ha kraschat in och dödat 125 i Pentagon. Mm. Och 64 är 4 gånger 4 gånger fyra som då dödar, kraschar in och dödar 5 gånger 5 gånger fem i femsidiga pentagon. Mm. Och så är det ju här också även en referens till frimura loggon. Vi hade passaren i den här speciella versionen så har passaren 47 grader. Vi kan ta 4 minus sju och få en tre. G är den sjunde bokstaven. Så vi har 3 och 7 och nere så har vi 90 kan vi ta 9 plus 0 och få en 9, alltså 3 7 9 eller 9 3 7 som en referens till hela den här frimuraloggon som används för den här koden. Tar vi 9 gånger 3 gånger 7 så får vi då 189 och det var totalt 189 som dog i den här pentagonattacken. 64. Plus 125. Alltså 9 gånger 3 gånger 7 döda i Pentagon-attacken. Och det händer klockan 9.37. Som, ja, som en del av den här koden. Mm. 9 gånger 3 gånger 7 döda klockan 9.37. När ett flygbarn med 4 gånger 4 gånger 4. Kraschar in och döda 5 gånger 5 gånger 5 i femsidiga Pentagon. Mm, det är lite speciellt. Och en annan grej som jag slogs av i din föreläsning. Det var ju den här eh, referensen till Salomons tempel. Att man kan ju se den här eh, byggnad 7. Som då var 47 våningar hög såklart. Eh, som eh, eh, som Salomons tempel. Och så är, är de här två tornen framför. Det är ju de här eh, pelarna inom fruneriet. Som kallas för Boas och Yashin. Heter det. det är motsvarande Ginge och jan. Och de faller ner. Och i officiella siffror så är det på 9 och 11 sekunder. Faller de ner då. Sen är det om man klockar tiden via videoklippen så är det andra tider då. Men just de officiella tiderna för hur lång tid det skulle ha tagit är 9 och 11 sekunder. Så det blir lite speciellt där också. Och kan du berätta lite om den referensen där? Ja. Ja som du sa så byggnad 7, heter hette ju Solomon Brothers Building mm. Och Det finns mycket Det verkar som att hela 11 september Förloppet Är gjort för att utspela som Någon sorts ritual Som då slutar i att Solomons tempel faller Alltså först faller de här två pelarna Som medvetandespelare Kan vi kalla dem Och sen senare på kvällen så faller då templet, Solomons tempel, the temple of the mind. Och Sättet som jag tolkar det här lite på är att det är en ritual som symboliserar liksom ett krig mot vårt medvetande som symboliserar hur man sänker den maskulina och feminina aspekten av medvetandet liksom Boaz, Yashin, Yin och Yang, hur man Ja, sänker de två aspekterna som sedan resulterar i att hela medvetandet kollapsar. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det är en, en bra teori eller tanke. Och, så, och det är ju så att när man ser såna här liksom saker och tecken och, och, och, och samband. Jag menar, ja, man kan ju säga så att det... det det bevisar väl kanske inte slutgiltigt att det inte är verkliga händelser. Men man får ju vara en, en tillfällighetsteoretiker, som man säger ibland, för att, för att inte... Eh, jag menar, det, blir, det är ju liksom en indiciekedja som blir fullständigt enorm, va? Och... Eh, eh, ja, så att jag... Och, och sen är det ju också det. Va? Och det, det är ju en, en, en sak som, som väl kan knyta ihop den här säcken då. Va? Det är ju det att när man, när man börjar titta på. Och det är ju det den här eh, som, som Daniel nämnde också. Den här eh, filmen September Clues visar då. Och eh, även den här som jag postade i chatten. Som är en kanske lite bättre eh, dokumentär eller video. För att den... Uh, den uh, sätter september Close i ett sammanhang den förklarar lite bättre och den heter 911 fraud den videon som jag postade i chatten här och den hittar man på Daily Motion den finns inte att få tag på Youtube den är den är där då men Alltså, och, jag, och, och jag menar förklaringen också på det här att man kan göra så här. Att man kan göra liksom iscensätta sådana här saker. Med, med liksom och, och låta byggnader symbolisera då eh, de här pelarna och, och, och liksom sådana här grejer. Alltså, det är ju det att allting är ju konstruerat. Detta är liksom ett, ett, det här är någonting som är staged det, det hela, hela liksom allt filmmaterial och så vidare. Även amatörvideo och sånt. Allting är producerat i förväg, va. Vi ser inte en enda verklig bild av den här händelsen. Vare sig på tv eller i YouTube, va? Men sen är det naturligtvis så att man har ju tagit ner de här byggnaderna i New York. Det är ju självklart, va. Men vi har inte sett den faktiska. Demoleringen på, på film, hävdar jag då, va? Utan, utan själva demoleringen gjordes av en, bakom en rökridå Och det, det stärks ju av det att hela New York hela nedermanhattan, Var ju fullständigt rökfyllt den dagen va? Så, och, och jag menar, vad, vad, vad tänker du om det, Jori? För jag menar, du ser ju, du ser ju de här numrerna i, både i 9-11 och även i andra händelser. Och, och den enda rimliga förklaringen tänker jag till att man kan få till någonting sånt. Det är väl det att det är fabricerat helt från början till slut. Eller hur tänker du kring det, Jorge? Ja, det är väl lite svårt att säga. Jag tror att det är väldigt olika från olika attacker och olika vänt. Mm. Men det tyder ju helt klart på att det är väldigt välplanerat. Att man väljer ut datum som passar den här koden och ja, sen ifall, vad som egentligen händer. Ifall det inte precis passar överens med koden så tror jag också att man går in och ändrar lite. Flyttar fram någon minut, flytta bak någon minut och titta på några till döda kanske. Något sånt. Mm. Något som överraskade mig väldigt mycket var att den här koden den finns också väldigt tydligt i... Estonia-attacken inte i Estonia-attacken utan i att Estonia förliste i den händelsen mm. där känns det ju väldigt svårt att ja, alltså det känns ju som att det har varit någonting som hände på riktigt, att det har omkommit hundratals människor i den händelsen och så vidare så det, ja, hur mycket man hittar på och hur mycket som verkligen sker skulle jag tro att det varierar från händelse till händelse men att det absolut finns mycket som är helt och hållet påhittat, det tror jag. Mm. Mm. Ja, vad är det för speciellt? Du ser numerologin kring Estonia, datum och antal döda och sådär. Ja, vi har ju datum som var 28:e i nionde. Och ifall vi istället för 4 plus 7 som blir 11 tar 4 gånger 7 så får vi 28. Så då har vi 28 i nionde istället för 11:e i och dödstalet var lite mer komplicerat i 11, i, med Estonia. Men jag kommer ihåg att det var 137 personer som räddades från vattnet. Alltså 47 plus 90 räddades. Estonia förliste, 47 kilometer från land. Och ja, det var en del andra nummer också som inte är riktigt lika tydliga referenser. Och lite svårare att förklara också. Men överväldigande delen av de nummer som förekommer i Estonia är nummer som man också känner igen från andra attacker och från 11 september. Och som är ja, som uppenbarligen en del av den här koden också. Mm. Mm. Jag, jag tänker lite på en film som jag såg för ett antal år sedan som heter The Number 23. Och i den då så försöker man ju... Uh, idiotförklarade i princip sådana som ser mönster i olika saker genom den här karaktären Jim Carrey som framställs som en galen person men uh, uh, det, det finns ju jättemånga olika nummer men det måste ju finnas nummer som inte är speciella också så att man, uh, om man tittar på en händelse och så nej jag hittar inget speciellt i den här händelsen. Så om man skulle ta till exempel från 1 till 1000. Hur många av de numrerna skulle man kunna få till någonting speciellt? Och hur många är inte speciella? Ja jag har inte kollat på 1 till 1000. Men jag har kollat på 1 till 400. Mm. Och spenderar en väsentlig tid på att försöka räkna ut och kolla vilka nummer som däremellan skulle kunna ses som del av koden. Och det beror på alltså, hur mycket kreativitet, hur många steg man kan ta när man kombinerar 47 och 90. Men ifall man håller det någorlunda stringent så skulle jag uppskatta att ungefär ett på 10 eller ett på 8 någonstans däremellan. Var tionde var åttonde nummer ungefär. Kan ses som ganska tydlig referens till koden. Är man lite mer slarv, lite mer kreativitet som... Ja, istället för 47 så kan vi ta 7 delat på 4 som blir 175 plus 9 till exempel. En sån, är man så kreativ så blir det ungefär var fjärde, var femte nummer som kan ses som del av koden. Så ifall man vill se det lite grovt så att ett visst specifikt nummer, ett slumpat nummer ska passa koden är ungefär lika stor chans som ett tärningskast. Att det blir en sexor när man kastar tärning. Mm. Och om man då i en händelse som till exempel 11 september har tio nummer som alla passar koden. Då blir det jämförbart med att kasta tio tärningar samtidigt. Och att alla de ska då bli sexor samtidigt. Det är ju det är sånt som inte händer av chansen. Det händer inte av slumpen. Mm. Gick det att förstå lite? För ja, absolut. Det var jättebra logik. Eh, precis. Det är i alla fall högst osannolikt att man slänger 10-6 eller 10-tärningar. Eh, ja. Så det. är man då slumpteoretiker så kanske man vill tro på det, men annars så bör man ju se igenom mönstret som, som du är inne på, som Patrik var inne på tidigare. Att I vissa, vissa fall så verkar de använda sig av den här koden ganska tydligt då, som, som du har visat i, uh, med 9-11-eventet. Ja, jag skulle vilja hävda att den här koden förekommer så tydligt att det går att med vetenskapliga metoder med etablerad sannolikhetslära och så vidare att liksom på etablerat vetenskapligt vis bevisa att det orimligtvis kan vara ett resultat av slumpen. Mm. Jag tror att det går att göra det här beviset vetenskapligt så att säga. Mm. Nej, jag, jag instämmer. Uh, och då vill jag passa på att fråga jag kommer att tänka på en annan sak uh, som vi ett, ett annat ämne som vi har pratat om i den här podden och det är ju det att uh, uh, Simon och ett forum som heter Clues Forum där man gjort en del research kring kring det här med NASA och rymden. och en väldigt slående sak då det är att uh, du kommer du ihåg den här challenger lyckan, Jorri Nej, tyvärr inte. Ja, det var en, det var en uh, olycka med rymdfärjan som skedde... Det var väl 1986 har jag för mig att det var va? Mm. Okay. Och då dog det... Uh, enligt uppgift då sju stycken astronauter omkom i den här olyckan. Men för uh, ungefär... Ja, vad var det? Tio år sedan. Så... Granskades den här olyckan och då var det någon som gjorde lite sökningar på LinkedIn och webben och sådär. Och hittade sju stycken, eller sex stycken, av de här astronauterna. Alltså personer som var väldigt lika. De här sex stycken hittades. Och de här personerna var väldigt, väldigt lika fast 30 år äldre då va? Jag, och jag kan, jag kan skicka den här bilden till dig sen också. För det, det är verkligen slående när man ser den. Och då kan man ju fråga sig också hur stor är, är sannolikheten? Liksom? Jag menar dels så ska det då vara att det ska finnas en dubbelgångare till en person som dessutom råkar ha samma namn. Och sen så ska sex stycken av de här dubbelgångarna då råka förekomma i... Samma sammanhang då va? Förstår du vad jag menar? Förstår du vart jag vill komma, Juri? Ja, det finns ju inte. Nej, det blir Men samman... väl också. Jag menar, det är så... ju sannolikheten, är astro... sannolikheten blir ju astronomiskt liten då. för att Då får man ju ta sannolikheten för att det finns en dubbelgångare. Och det kan du ju göra för vissa människor. Det får man ju erkänna, att Det är inte omöjligt. Eh... Ja. Men sen så får man ju ta den. Då får man ha en tärning med ja, några tusen sidor då. För att liksom ha sannolikheten att det ska finnas en dubbelgångare. Och sen så får man slå den rätt. Så får man slå eh, högsta siffran då på den tärningen. Eller det, det som, och sen så får man slå samma siffra igen och samma siffra igen va. Det blir liksom. Mm. Ja men lägg till det att de ska ha samma namn också. Ja precis. Och sen kommer mm. samma namn ja. Ja. ja. Men grejen är väl det med de här sakerna att <clears throat> Det som uppdagas då det blir så jobbigt för människor att man, man, man kan liksom inte ta in den då. Det är väl det där som är det här begreppet kognitiv dissonans va. Och sen blir det ju också så att när man då har sett vissa händelser och börjar förstå att de helt eller till stora delar är eh, konstruerade händelser då. Så börjar man ju fundera på om andra händelser skulle kunna vara det också. Som till exempel det här med Estonia då. Men då blir det väldigt jobbigt att ifrågasätta det. Eftersom där ingår det döda och det är en tragedi va. Och det finns ju ett begrepp där som man kallar för. Eller som ibland kallas för väggen av tårar. Och, och det kan man ju se i, i, i 9-11 va. Att, ja det är ju en oerhörd tragedi. Om det är så att det är 3000 människor som har dött. Och då är det ju liksom. Ja, det, det är jobbigt då så att säga ifrågasätta den händelsen. För då ifrågasätter man ju de som sörjer och så vidare. då va? Men den händelsen har man ju gjort det ganska mycket i. Det finns ganska mycket liksom grävande kring Nine-eleven. Och det finns bland annat en herre som heter Chris Kendall. Och hoaxbusters kall Och han ringde ju de här social security services eller vad de heter. Och så frågar han lite om det, hur många registrerade döda finns det runt det här datumet då? För jag menar det borde ju bli en rejäl spik i, eh, ja, i dödsattester. Kan man ju tänka sig ja. den här tiden. Ja, nej, men, och det, men det fanns ingenting då. Det var liksom... Kurvan var rak. Eh, så ja, och, det, och, och jag menar, jag, jag, och jag har ju inte grävt i Estonia. Och det bör man ju göra om man ska säga någonting om det. Men, men eh, jag kan väl tänka mig att den händelsen är betydligt mer artificiell än vi tror också då. För att det man gör också, det här liksom psykologiska, eller det, det sättet man gör, och det kan man ju se också på 9-11 då. Va? Det är ju det att man, man tillverkar ju olika varianter på händelsen. Liksom. Att, ja, men det var mini-nukes eller ja, man, man fyllde byggnader med sprängmedel. Va? Men alla de här alternativa versionerna, de ifrågasätter ju inte att människor dog. Och att det, och framförallt att det, de bilderna vi såg från händelsen, eh, att de inte var verkliga va? Mm. Det är ja. i ifrågasätter man aldrig. Mm. Det är väldigt konstigt där den händelsen att eh, den här dokumentären som Henrik Elifsson gjorde att den får finnas på Dplay, alltså en uh, tv-kanal som uh, uh, har ganska stor spridning. Uh, och skulle det vara sant och Så skulle någon tv-kanal visa det Det finner jag väldigt väldigt osannolikt uh, Vilken dokumentär är det du pratar om nu Martin? Uh, det är den nya som kommit ut Av Henrik Elfsson Som, uh, som uh, säger att det var ett nytt hål Som de har hittat när de var ner och dök En gång till Ja, uh, det är en Estonia dokumentär alltså Mm. Uh, och det är ju Ja jag tror inte att det skulle få visas på D-Play om det skulle vara sanningen som kommer ut där. Men... Nej man ser väl, man kan väl säga det, att man ser väl det här mönstret som man, om man kan misstänka då att om det kommer ut väldigt mycket konspirationsteorier kring en händelse så kanske man kan misstänka att det gör det för att man det är angelägen om att dölja någonting annat då va? Mm. Och det är ett mönster man kan se även i, i eh, corona då. Att eh, det finns väldigt mycket prat och konspirationer kring vad det är vaccinerna. Eh, det finns väldigt mycket kring att det finns andra läkemedel än de här vaccinerna. Som skulle så att säga hjälpa mot corona. Och, och det de här sakerna gör då det är ju att de, de befäster ju. Att corona är en faktisk sjukdom, och framförallt att virus existerar. Och den saken är det ju faktiskt så att det visades 2016 väldigt tydligt att den här, alltså idén om smittsamma sjukdomsskapande virus, den saknar vetenskaplig bekräftelse. Alltså virologerna har inte bekräftat Att de här små sakerna finns Och det visade Stefan Lanka då Genom att mm. låta utföra Två stycken så kallade Kontrollexperiment Men nu kanske vi Går ifrån ämnet lite mm. Eller ja det gör vi ju egentligen ja. inte då va? Utan det är det här. Och jag menar, Jag tänker väl också det, Yuri, att jag, menar, ja. det jag tycker det är bundansvärt Det du beskriver Det du beskrev här i början Att du har en tanke med ditt liv eller en, du ser en uppgift och det är ju att försöka göra någonting åt det här som pågår. Alltså ja. det, det, världen kan ju inte vara på det här sättet och jag håller ju med dig och det, det är väl det vi, vi försöker göra också. Men som jag brukar säga då att, att för att kunna agera effektivt från, mot, mot någonting eller för att kunna lösa ett problem så måste man förstå det. Och det är väl en väldigt, det är en väldigt viktig uppgift man har här att, att försöka verkligen förstå, liksom hur, hur det här går till, hur de här lögnerna konstrueras va. För att så, alltså, så länge så länge man inte förstår lögnen fullständigt, så kan man ju alltid bli lurad igen, om man säger så Och att när man blir lurad så måste man. Metodiskt och vetenskapligt undersöka lögnens omfattning och, och hur den ser ut va? Mm. Håller du med om det? <laughs> <laughs> ja, absolut. Ja. Ja, jag tänker så här, jag vet ju att i ditt föredrag så har du ju som en annan punkt har du ju NASA och det här månlandningarna och sånt. Att du kan se väldigt mycket numerologi kring det. Men innan du berättar om det så såg jag väldigt nyfiken på din syn på NASA och hur mycket av det de säger att de gör i rymden håller de på med och vad tror du kan vara sant? Ja, Jag tror generellt om NASA att det är en väldigt viktig organisation för ja, den här skuggregeringen. Och att NASA nog håller på med väldigt mycket olika saker som, som vi inte vet om, som de inte visar upp. Utan att det är en av de centrala organisationerna i skuggregeringen så att säga. Mm. Och, ja. Vad var du fråga, Meri? Nej, men uh, man kan ju se i ditt föredrag uh, hur du tar fram numerologin mm. i Nasas logotyp och sånt. Men vad, uh, vad är det du tror egentligen? Uh, att de håller på med mer? Uh, eller för att uh, skicka dem upp någonting i rymden överhuvudtaget, Eller uh, de här som är frimurare... Har de varit på månen eller inte astronauterna då? Jag, jag, jag är inte jätteinsatt i all bevis för kring månresan det, Men jag tror inte att de har varit på månen. Mm. Och en sak som jag tar upp i min föreläsning är att under Apollo-tiden så är då chefen för NASA, chefen för de här Apollo-resorna samt en av de första astronauterna som skulle varit på månen alla de tre är 33-gradens frimurare, vilket då betyder att de är från den högsta graden inom den Scottish Rite, som då är största skolan inom frimureriet. Så från Apollo tiden var alltså chefen för NASA, chefen för månresorna och en av astronauterna, alla väldigt Was högsta voldre? frimurare. Så det finns ju anledning att kanske misstänka att det är mycket som är påhittat där. Mm. Men äh, mm. det här äh, ISS-stationen eller satelliter och sånt. Äh, har du tittat något på det? Det har jag faktiskt inte kollat på. Men din intuition då när du vet vad de säger om, äh, om mållandningarna som du nu är, har konstaterat äh, måste vara falska. Ja, jag skulle ju tro att de har varit falska månlandningarna. Mm. Vad gäller ESS så vet jag inte faktiskt. Det är, det är något jag inte har funderat kring. Mm. Okej. Okay. Ja. Har du... Mm. Äh, kör Patrik. Nej. Ja, eh, intressant. Nej, för det är ju någonting också som vi har, har pratat mycket om på den här podden då, det här med eh, NASA. Och... Ja. Uh, just det här att uh, månlandningarna uh, i fake, det är ju någonting man har pratat om. De är liksom, uh, det finns ju ganska mycket kring det där. Men uh, uh, det som i, igen då det här Clues Forum och, och Samencheck, det de gjorde runt, det var väl runt 2010 eller någonting då, det var att de tittade på det här med 9-11 och, och, och upptäckte att det var helt genomfabricerat då. Och då blev ju liksom frågan större. Vad mer kan vara fabricerat och påhittat? Och då de ju titta på det här med, med NASA. Och det som, som gjordes efter månlandningarna Då rymdfärjan. De här sakerna. Och då, då visar det sig att. Eh, de här uppskjutningarna av rymdfärjan. De har alltså använt samma filmsekvens i 30 år. Det vill säga alla de här olika rymdfärgerna som skickas upp då. Va? Det, det är liksom samma film, fast man har ändrat lite färger och, och lite sådana saker. Va? Men man, det är och klippt lite annorlunda då. Man kan se att filmen är densamma då. Och då blir det ju en, en stark indikation att misstänka att, att inte heller rymdfärjan är en verklig företeelse. Och sen så har det liksom spekulerats och undersöks vidare då, och då visar det ju sig och det är, ju, alltså det är ju egentligen ganska dråpligt och, man, och det, det bekräftar ju det här gamla talesättet. Ta en tillräckligt stor lögn och upprepa den tillräckligt länge så blir den en sanning. För det är nämligen så här att de fysiska förutsättningarna för att en raket ska kunna skapa framdrift i, en, i ett vakuum, de finns faktiskt inte. Det sättet som NASA förklarar att en raket, hur en raket ska kunna fungera i vakuum, det är ren och skär pseudofysik som kan motbevisas i kontrollerade experiment. Det vill säga, har man en gasexpansion i ett Tillräckligt stort eller obegränsat vakuum så kan inte den här gasexpansionen eh, skapa något arbete. då. Det är liksom fysik, va? Så att och, det, och det, då blir det ju så här, liksom också då att jag menar, det, man, man bygger upp en Indisiekedja, och till slut så blir ju Indisiekedjan så stark så att man kan inte säga eh, att eh, det inte är så här, va? Jag menar, hittar man, jag menar, du hittar då massa frimurare och så kan man hitta numerologi i det och sen så kan man se att bilderna faktiskt inte är verkliga. De, de innehåller mängder med oegentligheter. Man har använt samma film. Va? Men sen så blir det ju så att när man kommer till alltså fysik och när man kommer till kontrollerade experiment och oberoende observationer, då kan man ju faktiskt säga att man vetenskapligt har motbevisat någonting. Och det kan man säga om, om NASA och rymdresor faktiskt. Fast det låter ju helt galet att säga det då, men så är det faktiskt. Eh, att, där det, det går att det går att vit, vetenskapligt motbevisa att det skulle kunna med hjälp av raketer på det sättet som NASA hävdar att det går eh, att skicka upp satelliter och rymdsånder och och rymdfarkost, va? Det går inte. Så, ja. Så ja. så är den här världen. <laughs> vad, vad tänker du om det, Juri? Eller har du, har du liksom stött på den, den typen av resonemang och tankar tidigare? Ja, det förvånar mig inte det du säger faktiskt. Nej, ja, okej. Okay. Ja. Min uppfattning har nu på senaste tid blivit mer och mer att... Den här skuggregeringsstrategi är inte så mycket att, gömma, att gömma, liksom, gömma sanningen från oss utan att de arbetar mer för att få oss att inte vilja se sanningen. Det är, liksom, det, är det centrala och när de väl lyckas så väl med att få folk att inte vilja se och inte vilja undersöka vad som händer då går det ju faktiskt att lägga ut saker så uppenbart som du säger att man har använt samma videosekvens. Gång på gång på gång. Det är någonting man kan tänka att det här är någonting som måste få folk att vakna upp. Att se att det är en löng där. Men det handlar om att få folk att inte vilja se sanningen. Hur... Det sa så jag förstår. Hur upplever du eller Hur tror du att de gör det och lyckas med det i förhållande stor utsträckning? Ja, om man tar det lite kortfattat så tror jag att det handlar om att skapa rädslor. Skapa upplevelser, föreställningar om att det finns hot. Om de körer oss att känna och tro att det finns hot. Som vi personligen inte kan lösa. Som till exempel terrorism. Det finns ett hot. Vi som individer är för små för att lösa det. Så då måste staten eller auktoriteten lösa de hoten. De rädslorna åt oss. Och när vi då får en auktoritet som är en beskyddare. Då blir vi emotionellt befästa vid den auktoriteten, vid våran beskyddare. Och kritik av den auktoriteten är då någonting som vi upplever som väldigt skrämmande. Då auktoriteten är vår trygghet till mångt och mycket. Så genom att skapa rädslor och ta hand om de rädslorna åt oss. Så ja, då får man folk att emotionellt binda sig till Beskydda den, auktoriteten Och inte vilja ta till sig Information som kritiserar den Auktoriteten mm. Jag tycker det är bra Beskrivet, jag tror att det ligger mycket i det Som, som du säger Och att folk dessutom lever så att Delar av sina liv eller stora delar av sitt liv Efter deras tro Och så blir de Kanske förrädda för att Ha fel eller vilja se En annorlunda synvinkel På hur världen kanske fungerar istället Um, för en tanke som jag har haft länge det är att, att skolan är för att bygga den här psykologin som du beskriver så är att, att skolan är också till för att repetera aktivitet så att du ska re repetera det som läraren säger eller eh, det som står i skolboken eller i facit eller på en whiteboard eller overhead eller vad det nu kan vara. När du har gjort det i dina första 20-23 år i livet så så blir det också ett, ett slags uh, Inlärt beteende Ett tingat beteende Att repetera aktivitet När de senare då tittar på nyheterna Eller läser nyheterna Att bara repetera det som har sagts Och inte ifrågasätta den här Aktiviteten som de då Har följt och trott på innan länge uh, mm. uh, Ja jag tänker mig att det är någon slags Ja, kombination av det du beskrev tillsammans med konditioneringen som sker i, i skolan som, som gör att de lyckas eh, bra med det här som du beskriver, Jori Ja, det tror jag absolut. Att skolan är otroligt väsentlig att forma oss och få en världsuppfattning. Så ja. Mm. Nej, jag, jag tycker det var en, en, det var en så bra beskrivning du hade där, Juri. Det, det, är, det är exakt vad, hu, hur de gör. Va? Det är just det här att de skapar rädslor och hot. Och sen så skyddar de oss mot detta. Och då är det precis som du säger. Då blir vi känslomässigt beroende av den här auktoriteten. Liksom. Och då, då, då känner vi oss knutna till dem. Och sen så är det ju också det här. Och det var precis som du sa där också. Att de... de behöver inte eller de vill egentligen inte att, att de här lögnerna de håller på med ska vara allt för svåra och genomskåda. Jag tror att det är så att när vi, när, vi låt, när vi tvingar oss själva att acceptera någonting som egentligen inte är verkligt eller så troligt. Då så att säga traumatiserar, oss vi själva, traumatiserar vi oss själva. Eller hur man ska uttrycka det. Vi, vi slutar tänka och, och accepterar saker. Och då blir det lätt, lättare att acceptera eh, nästa sak också. Va? Då blir det lättare att, att, att sälja fler lögner till oss. Va? Utan att vi, ja, vi vill inte ifrågasätta dem utan vi känner oss ja, vi, blir, vi blir liksom knutna till auktoriteten och systemet mm. Vä väldigt bra beskrivet för att det, det är ju det är ju väldigt dråpligt det här att till exempel det här med att raketer inte kan, kan fungera i vakuum och en annan sak som vi också har också tagit upp och pratat om på den här podden. då. Det är ju det att det faktiskt är en, en geometrisk och logisk omöjlighet. Och nu kanske du ska hålla i det lite, Jori. Jag vet inte om du har hört det här förut. Då, va? Men det har ingenting med jordens form att göra. kan jag i alla fall lugna dig med. Men, men det är nämligen så att det är en, en, en geometrisk och logisk omöjlighet att eh, solen är i mitten på vårt solsystem det vill säga att jorden rör sig runt solen det, det fungerar inte va och, och om det är så vilket jag är helt övertygad om att det är eftersom jag, jag säger detta då är det ju så att då har det ju liksom varit den här typen av stora lögner kring hur världen egentligen är beskaffad som har funnits i, i, i hundratals år va eller i alla fall Ja, 100 eller 200 år, va. Och det finns en intressant koppling där också till frimureriet och den här, de här graderna på den här passaren, va. För att det är ju så att, att vinkeln mellan vändkretsarna är precis 47 grader. Det vill säga jorden är vinklad eh, mot solen i 23,5 grader, va. Så det kan ju också vara en sån här liten sak i systemet och lögnerna som de är väldigt stolta över och gärna har invävt i sin logotyp. då Den här eh, tanken om heliocentrismen. Att eh, vi lever i ett eller att solsystemet, och det får man väl kalla det för, det kan man ju kalla det för oavsett hur det ser ut, va att, att solen är i mitten på detta solsystem. Men har du, ja, jag får fråga dig har dig, du, har du stött på den typen av tankar tidigare kring det här med hur solsystemet kan vara konfigurerat? Ja, jag har ju hört teorier om att vi flyger efter solen på något sätt. Att, fly, att solen liksom åker först genom universum, och så följer planeterna efter i spiraler efter solen. Ja, just det. Ja. det, finns det. Något, jag, jag vet att du talar om det finns någon sån här video. Ja, nej, det är väl lite det. Och, och, och jag menar, kring det här också. Och det, det får man ju, alltså. Det är ju det här, vi, du var inne på tidigare om desinformation, va? och det genereras ju mängder av desinformation och saker och ting som ska leda våra tankar åt fel håll. Va? Och det kan man ju se till exempel på det här med NASA då va. Alltså börjar man googla på NASA hoax eller, eller på YouTube va. Ja det man konfronteras med det är ju plattjordsvideo då va. Alltså det är människor som säger ja titta här NASA är fejk NASA säger skräp va? Och så är jorden platt. Och det är ju lite kring det här också då Att det finns massa såna här idéer för att att det här att att solen skulle fara omkring i universum. Att solsystemet skulle röra sig med väldigt hög hastighet. Det, det ser inte jag som särskilt troligt heller, va. Och det är inte så troligt heller att, eller det är inte troligt eller rimligt att jorden. Skulle röra sig runt solen med en väldigt hög hastighet. Jag, jag tror det skulle egentligen vara väldigt svårt för liv att kunna finnas här om vi eh, rusade runt solen i eh, 90 gånger ljudets hastighet. Va? Men eh, ja. Men där är det ju återigen då. Nej, man, eh, man konfronteras inte med eh, vissa idéer och teor teorier de, de, de finns liksom inte där ute men det finns, det finns många idéer och teorier om eh, både solsystemet och framförallt jordens form då, vilket är lite tröttsamt tycker jag mm. <laughs> för det är väldigt många som, som tycker det är någonting som behöver ifrågasättas jordens form va? Att, Ja. Jag, jag tänkte fråga det här, jag har kollat lite på NASA där Jorik har du hittat något speciellt i mm. de här uppskjutningsdagarna och tidpunkterna för till exempel Apollo-resorna eller andra rymdfärder? du kikat Nej. på det? Nej, jag kommer ihåg att jag kollade lite snabbt på just Apollo 11 resan Och mm. att det inte skulle ha varit något speciellt utifrån datum och, och så vidare. Mm. Men ja, som du nämnde också så finns den här nummerkoden som jag har pratat om. Den finns invävd i Nasas logo. Mm. På ett väldigt detaljrikt sätt. Men jag har inte sett den i, ja, i den enda månresan. Eller den enda uppskjutningen som jag har kollat på. Som då var. Apollo. Mm. Och du kan ju dra den. Uh, vad är det man ser i Nasas logo som kan kopplas till det här med fridmännarnas hemliga kod? Ja, en... Tydligt, det första man ser är väl att det finns en röd vektor som man kan uppfatta lite som en passare. Eller som en referens till passaren och en synlig ledtråd om att det kan finnas mer, mer kod och mer numerologi där. Och om man sedan räknar alla objekt som finns i Nasas logo. Bokstäverna, stjärnorna, röda vektorn, kometen, blåa bakgrunden. Så blir det totalt 47 objekt så vi har någonting som liknar en passare och vi har nummer 47. Och sen om man går vidare och bryter ner det här på, ja, på lite mer detaljnivå. Vilket då är svårt att göra om man inte kan presentera bilder. Men ju mer man bryter ner Nasas och desto mer ser man att detaljerna är planerade så att de ska överensstämma med den här koden. Den versionen av FriMura logo, där där den här 47 grader. Mm. Mm. Är det fler ämnen eller logotyper som du kikar på där den här koden passar in? Ja, det finns ju en, en del. Vi har till exempel FNs logo. Och ja, det är väl många som känner till att 33 är ett väldigt centralt nummer för frimurarna. Att det är deras kändaste nummer kan man säga. Tar man 47 plus 90 så blir det 137. Och 137 är det 33D-primtalet. Så det är också en referens till 33, 47 och 90. Så om man kollar på FNs logo så ser man att det är världskartan där. På ett mönster som består av olika sektioner kan man säga. Det är som ringar eller som tårtbitar. I varje ring så är det åtta tårtbitar. Och, ja, det är fyra ringar. Med åtta tårtbitar plus en mittenring. Så plussar man ihop det så blir det världskartan på totalt 33 sektioner. Som är frimurarnas kändaste nummer. Och omkring den här världen på, på 33 sektioner så finns då 28 löv. Eller 4 gånger 7 löv. Så vi har 4 gånger 7 och vi har 33 i FNs logop. Som ett exempel på hur den här koden förekommer. Mm. Intressant. Mm. Mm. Ja, mycket. Jag äh... måste fråga dig också, Juri. Har, mm. har du tittat på uh, The Shining? Är det är en Stanley... gammal film. Ja, det är en gammal film. Ja, det är Stanley Kubrick. Äh, inget speciellt. Det Nej, jag har okay, länge sett den. Så... Ja. Nej för då, då, då kan jag tipsa dig om någonting där också. som, som också För att den här filmen är väldigt eh, intressant med det. Att den innehåller också mängder med dolda budskap då, och, det, den, eh, och om man tror att det ligger någonting i det här. Så kan man se det där som eh, Stanley Kubricks eh, bekännelse. Eller, alltså, alltså i filmen The Shining. Så finns det liksom en underliggande handling där han, han berättar om eh, att han faktiskt eh, fejkar var den som, som gjorde så att säga månlandningsfilmen då va? Och hans eh, vånda efter att ha gjort detta. Att det, det var liksom eh, jobbigt för honom va? Det, det, det kan jag varmt rekommendera Jag tror att det är någonting som skulle intressera dig Som ser den här typen av, av tecken och, och siffror och mönster och så där. Jag, jag kan ha ganska svårt att göra det faktiskt Men, men jag, jag ser det och blir intresserad för det Om jag får det utveckat för mig Och som sagt den här Det finns alltså en film som analyserar The Shining och, och, och så att säga pekar ut en del av de här sakerna och den heter alltså The Shining Code och den, den finns på Youtube men jag vill lägga in en liten brasklapp där och det är det att ibland så tycker jag han går lite för långt i sina analyser kring det här och det finns också saker han missar om det då va men, men själva huvudtesen Tycker jag håller alldeles perfekt. Och det är det här att i The Shining. Så finns det massa referenser till. Eh, Apollo 11. Och att det verkar. Väldigt rimligt att. Eh, det var. Att ja, Stanley Kubrick har lagt in det här. I, i, I den filmen då. Och det finns ju också en sån här omständighet. Va, som eh, Alltså att. Det man säger eller misstänker mycket i det här det, det är ju det att den filmstudio där man spelade in månlandningarna och även gjorde andra fejkade historiska händelser som atombomber och sådana här saker då, va? den filmstudion eh, den hette Lookout Mountain och den här, eh, det här hotellet där The Shining utspelar sig den heter alltså The Overlook Hotel. Och det ligger på ett mountain. Och då ska man förstå det också. Att i de här sakerna som utspelar sig på det här hotellet. Så kan man tolka det som att det handlar om Stanley Kubrick. Och när han accepterar att, att göra detta. Att fejka månlandningarna. Men ja det, det är bara ett, ett, ett filmtips. <laughs> som, som det kan vara intressant att titta på och som sagt när man, när man börjar vakna upp det här och förstår att det faktiskt inte bara kan vara så här utan att det faktiskt måste vara så här så blir det ju intressant och eh, undersöka lite närmare då och se hur det har gått till vilka som har, har varit med i det, va? Och, och jag menar Hollywood Förstår man ju då Har ju en väldigt stor roll I detta Det här med att, att Sälja in lögner Och få oss att acceptera det va? Trots att de egentligen inte kan vara verkliga va? För att det är, och det är ju det här Begreppet man pratar om Preprogrammering man, man liksom Man lägger ju in tankar Och möjligheter i våra hjärnor När vi tittar på de här filmerna va det är ju till exempel inte en tillfällighet tror jag att filmen 2001, alltså 2001, en rymd Odyssey, Som ju är Stanley Kubricks mästerverk då, eller betraktas som det va? Det är inte en tillfällighet att den filmen kom ut 1968. Alltså året innan man eh, sa att man landade på månen då. Va? Så, mm. Även när du säger Stanley Kubrick så börjar jag tänka på Clockwork Orange. Och ja. Visst var det han som även har gjort den filmen? Mm. Det stämmer alls utmärkt. Och där har man ju på omslaget till filmen har man en triangel eller en pyramid med ett öga som är rätt lägligt placerat. Mm. Så nog har han nog haft samröre med frimurarna om man tror. Ja. Mm. Ja, jag skulle vilja säga det som att de här Druiderna I Hollywood alltså, Eller de druiderna i The Dream Factory Som har stavar som är gjorda Av Hollywood va Det, det är ett sånt där gammalt begrepp där Hollywood Det var någonting som keltiska druider eh, användes sig Det är liksom ett speciellt trä, Träslag som finns i England då, Hollywood Så jag tror inte ens det ni... En tillfällighet att, att Hollywood heter just Hollywood va Så, och, och, och det kan man ju se att, att Som jag sa innan då Att man liksom man, man har ju den här preprogrammeringen Och liksom lägger in olika tankar Och liksom om hur världen är beskaffad Jag, jag tror inte heller är en tillfällighet att Väldigt väldigt många filmer eh, Har ju olika scenarier Som till exempel det här med smittsamma epidemier då va det finns ju en, ett antal Hollywood-filmer med det temat, va? En som heter Contagion, till exempel. Och, och så kan island. man ju. Förlåt. The Island. The Island, ja, det finns säkert också. Ja, det finns ju många som helst. Ibland så kan man ju nästan, och det finns någon TV-serie och ibland så kan man ju nästan ta då. Händelseförloppet från någon tv-serie, en film, och sen så kan man se liksom en, en, en nyhet eller någon händelse i Corona, då, eller som pågår nu, då, som, som exakt följer det manuset. då så ja. Ja, Jag tänkte på det, Juri. Du sa tidigare att du hade studerat alltså, hur man implementerar vad, sorry, policies, pol olika policies i samhället. Uh... ja Jag hamnade i en forskningsgrupp. Som höll på med att studera policy När jag mm. jobbade på, på Mälardalens högskola. Mm. Vad tog man upp där? Vad lärde du dig av det? Hur man gör det? Ja, det var, det var gällande energieffektivisering. Och att då staten hade vissa målsättningar- som kom ut i policy och som kommunerna sen skulle implementera. Och då skulle vi försöka undersöka hur, hur framgångsrikt olika kommuner hade implementerat de här riktlinjerna som kom. Och ja, det jag lärde mig framförallt var väl att jag fick en inblick i den akademiska världen och såg hur det går till där kan man säga. Mm. Vad, vad använde sig kommunen av för, för taktik för att implementera det här så, så bra som möjligt? Eh, vad var deras taktik då? Ja, det här var många år sedan som jag var där. Det kan det vara åtta, ja. åtta år sedan, kanske? Men jag kommer nej, jag inte bara, ihåg så jättebra därifrån. Nej, jag var bara nyfiken fall att uh, komma ihåg något, uh, vad, Alltså, vad som görs mot. Uh, Människor för att Staten ska få sin vilja igenom Det hade varit uh, Intressant Men jag förstår, jag kommer inte heller ihåg Supermycket av min uh, skolgång Alla gånger heller uh. Ja mm. Det var mycket om uh, Allokering av pengar kom ihåg att Om man investerar pengar i mer Energieffektiva lampor till exempel I bostadshus Så Ja, så blir det mer hållbart då och mer energieffektivt och så vidare. Så det var mer den typen tekniska lösningar. Mm. Mm. Jag, jag undrar liksom ifall att det hade varit något psykologiskt inblandat som liksom reklam, marknadsföring, eh, av några sådana grejer. Men eh, okay. det kanske var mer andra taktiker andra som ni, ni kollade Ja, just den delen, så vad jag kommer ihåg så kollar vi inte på den delen. Mm. Kom du mm. i kontakt någonting med frenöreriet under din tid där? För att det är väl mycket under sin skoltid på högre, högre skolor som man blir inbjuden till de här sällskapen? Då. Ja, nej, det var inget som vi kom i kontakt med och inget som vi liksom visste om eller märkte av. Sen i fall vi hade. Ifall vi samarbetar med folk på kommunen som var frimurare och så det vet jag inte. Men det var inget som var ja, som någon var på något sätt medveten om i alla fall. Mm. mm. Jag undrar det ju eftersom du har jobbat med det här har liksom varit med de här polis och, så, och sånt var där och där är det ju vissa Turismer som ligger i bakgrunden Eller man ska uttrycka det Vad, vad har du för tankar kring det här Med, med klimatforskning och, och hur man agerar Kring att, att skapa en, en hållbar Och ekologisk Värld eller samhällen Och det här med Agenda 2030 Heter det väl nu, det hette 2020 för, 2020 förut va? Ja? Ja Jag tror att Skuggregeringens avsikt är väl inte att det ska bli... Alltså är det inte till naturens fördel, om man säger så. Jag tror att skuggregeringen vill ha så mycket problem och så mycket kaos som möjligt. Och så mycket rädsla som möjligt. Och att ja, förstörelsen av naturen är någonting som kan gynna dem. Och jag tror därför också att det finns väldigt mycket misinformation om... Vad som är skadligt för naturen och vad som inte är så skadligt. Och det verkar ju som att koldioxid kan vara en av en sån sak, en sån aspekt. Mm. Och det kan ju också vara ett sätt att få till, ja ju mer problem och ju mer svårigheter man har desto mer är det som måste lösas och som måste styras upp. Och desto mer anledning att ingripa i folks ja, beteende och... Upprätta kontrollstrukturer och så vidare. Så. Mm. Ja. Nej, men där, där är jag ju helt. Jag ser ju precis samma sak där. Va? Och det, det, det är ju så tragiskt också det här för att. Hur man, hur man då använder liksom begreppet vetenskap. Och vetenskap är ju någonting bra. Liksom. Jag menar, Vetenskap och den vetenskapliga metoden. Det är ju det bästa sättet vi människor har. Att ta reda på saker som jag brukar säga. Va? Men då använder man liksom vetenskapens namn. Då för att eh, befästa de här olika dogmerna. Då, som till exempel det här med att, att, att av människan eh, orsakade förhöjningar av koldioxiden i atmosfären att det självklart förändrar klimatet och det säger det är helt självklart inom vetenskapen och de vetenskapsmän och kvinnor som har någonting att invända mot det de pratar man inte om eller de förlöjligar man eller skuffar man undan. Och om man är själv ifrågasätter det här eller så, och man börjar använda... Man har ju den här religiösa terminologin också. då Att man är en klimatförnekare om man har någonting att säga om det här. Om man, om man till exempel säger det att ja, men jag förnekar inte det faktum att det faktiskt aldrig har bekräftats vetenskapligt att koldioxid eller metan och de förhöjda halterna vi kan se av det i atmosfären... Att det aldrig så att det faktiskt är en växthusgas va. Att det faktiskt skulle kunna öka temperaturen. Ja om man kommer med sådana påståenden då, då är man en klimatförnekare då. Så att man använder ju liksom den här religiösa eh, retoriken hela tiden. För, för att eh, ja, människor ska inte ifrågasätta då va. Och just det här också, du ser att man, man, och som du var inne på förut, och det är ju en, en, en väldigt liksom klockrig beskrivning där, att man hela tiden försöker skapa problem. Och sen så ska man lösa de här problemen åt oss då och rädda oss från oss själva och våra handlingar, som att vi kör omkring med, med bilar som förstör. Förutsättningarna för liv här på jorden, då och de ska rädda oss från detta nu: då. Så. Mm. Ja, det där med vilka ord man sätter på saker och ting. Det är nu väldigt, väldigt viktigt för hur vår uppfattning bildas eller formas. Mm. Det här bra exempel där som klimatförnekare, till exempel. Och faktaresistent är man ju också ifall man inte tror på den. Vetenskapen som lyfts fram i media. Fakta ja. mm. Nej, men och, Precis så, ordet och språket är ju viktigt. Alltså. Nej, fortsätt, jag avbryter. Jag kom på exemplet också med konspiration och konspirationsteoretiker. Och hur ordet konspiration har kommit att uppfattas av folk som någonting som betyder en lögn. Alltså konspiration har kommit att uppfattas som en felaktig konspirationsteori Säger man att någonting är en konspiration Så, så menar folk ofta att det är en icke-sann konspirationsteori mm. Jag håller med De har liksom fått det till att låta som att Det aldrig konspireras nästan. Så. Jag tänkte på det liksom att Om det nu finns flera jag vet inte om det finns 8 miljarder människor på planeten, men det är det de hävdar. Liksom 10 procent av det är 800 miljoner och 1% procent är 80 miljoner. Så eh, om det konspireras av 1% procent varje dag i olika sammanhang blir det är 80 miljoner konspirationer om dagen. Men eh, det kan ju det vara ganska små grejer som många gör när de konspirerar. Eh, för att kanske anställa någon som inte borde bli anställd, eller uh, råna en eller vad det kan vara. Men det jag håller med i Joel. Det är väldigt märkligt hur den här termen har fått en väldigt konstig uh, betydelse i, i folks huvuden. Uh, det är väldigt, mm. väldigt märkligt. Och att folk kan säga grejer som att de flesta konspirationsteorier är ändå falska, brukar många säga det blir liksom, om det konspireras då exempelvis 80 miljoner gånger per dag eh, hur ska du mäta det? Och så är det också så att många konspirationsteorier det, är, det står även gråzon med många olika premisser för att komma till en viss slutsats eh, och då blir frågan eh, hur många premisser behöver vara sanna eller relativt nära sanningen för att du ska tycka att den är sann alltså konspirationen i sin helhet, det blir svårt att sätta Mm. En svartvit stämpel på en konspiration Och säga att den är 100 procent sann eller 100 procent falsk Ofta är ju verkligen heter någonstans lite mellan kanske Det blir en grå, gråzon mm. Mm. Ja, men det, det är intressant det här Och, och, och jag ser också det här hur mycket man arbetar med orden och språken Och det är precis som du säger där Jure, att En konspirationsteori det är just samma sak som en, en, en lögn va? eller, eller liksom galna eh, orimliga anklagelser. Så att man får ju nästan ursäkta sig om man ska säga någonting som är lite utanför lådan. Då får man säga, ja jag är ju ingen konspirationsteoretiker va. Men jag, jag tänker ändå att det kanske kan vara så här va. Man får liksom... <laughs> och, och det är ju, det, det är ju så... Eh lustigt egentligen för att konsp konspirationer, liksom ja men det har väl alltid funnits. Liksom. Det, det är ju inget konstigt med det och det får man väl vara vaksam på. Och, och vi får, jag menar, det, det är ju korruption. Och det har man ju pratat jättemycket om att det är viktigt att, att komma till rätta med eh, korruption. Och, och, och det är ju ett, en, ett resultat eller en konsekvens av konspirationer. Då. Och, men just det här... och det är ju någonting som eh, den här boken 1984 har tagit upp väldigt mycket också. Det här hur man liksom, eh, hur, att det är viktigt eller det är ett sätt i en, en, ett totalitärt samhälle. Det här att, att liksom eh, ändra på orden och språket. Eller liksom ha, ha, ha kontroll över det va. För att, och då är ju tanken det att om man tar bort många ords faktiska betydelse så förändrar de va då har vi liksom ingen glädje om vi hittar eh, gammal klokskap och så vidare eller revolutionära texter då, va? ett exempel som de tar upp i den 1984 då vad det är det att om man ändrar på definitionen av betydelsen för att vara fri om man tar bort det här med mänsklig frihet och individuell frihet va? utan det handlar bara om att hunden kan springa fritt och så vidare va? då spelar det ingen roll att någon kommer över en text av Martin Luther King från 60-talet och börjar läsa den va? för att han kommer ändå inte förstå den va? han kommer bara undra varför att Martin Luther pratar så mycket om att, att släppa hunden fri eller gratis lunch va? och jag tycker att man kan ju se detta idag också i vårt samhälle liksom att ett sånt här ord som man har jobbat mycket med det är ju det här med konspirationsteori. Och sen finns det ju också någonting som jag ser med ordet sanning. Det är ju någonting som man försöker relativisera eller göra om till att det ska stå för vad en människa har för uppfattning va. Ja men det var min sanning. Jag har mina sanningar så får du ha dina sanningar va. Och det är ju också en sån här grej som man gör för då kan man ju liksom inte egentligen ha någon det är liksom som ett, ett, ett ankare. Vad som är objektivt sant. Va? Utan det, nej, det spelar inte så stor roll. Och sen gör man ju också mycket så att man ändrar ju definitionen på laddade ord. Och använder det till sin fördel. Och det har man ju sett i det här med, med corona till exempel. Då, att, att innan corona, eller det var faktiskt innan redan vid den här svininfluensan, så ändrade... WHO, då, Världshälsoorganisationen de ändrade sin definition för vad en pandemi är. Innan de ändrade på betydelsen så, så, så var det i definitionen att det skulle vara många som do, dog av en sjukdom som spred sig över ett stort geografiskt område. Men så tog de bort det där med att det skulle vara nödvändigt att många människor dog. Så att då skulle det berätta med att det var en, en, en sjukdom som många hade då va? Och då, man ju, då kan man ju lägga in förkyld som under begreppet pandemi. Va? <laughs> och sen så kan man ju se exakt samma sak då vad det gäller det här med vaccinet och de studierna som man genomför för att, att visa att vacciner är effektiva och säkra. För går man och tittar på vad de orden egentligen betyder i de sammanhangen så betyder de ju inte det att vi, vi naturligtvis antar att de gör. Det vill säga att vaccinet är effektivt att, att förebygga eller mildra sjukdom då. Nej det är inte det man pratar om när man pratar om effektivitet i vaccinstudier utan man pratar om vaccinets förmåga att skapa ett immunsvar. I det man pratar, som man menar med effektivt. Och sen så är det också intressant om man tittar närmare på det här med då, för det, det är ju en, en cellreaktion som man kan konstatera. En, en reaktion som, som eh, vaccinet åstadkommer på cellerna. Men man vet ju inte riktigt om det här immunsvaret är något bra eller dåligt. Eller om det har någon sjukdomsförebyggande effekt. Utan det är ett antagande som man har då. Så man liksom, ja, man, man ändrar definitioner på orden och, och, och liksom rör till det då, så att man inte ska kunna se uh, hur det egentligen uh, ligger till då. Och ett, ett sånt här väldigt nytt och aktuellt exempel också då det är ju det här med man har ändrat definitionen för, för vad en vaccinerad är för någonting. Och det var väl FM som gjorde det och då, då är det så att en vaccinerad person, det är inte en, en, uh, en person som har fått en vaccination mot covid då, eller ens två vaccinationer mot covid, utan en vaccinerad person, det är först en person som som, där det har gått två veckor efter den andra injektionen. Då räknas personen som vaccinerad. Så att nu när man läser de här skräckrubrikerna om att det ligger så många ovaccinerade på akutmottagningarna, ja, då är ju det Sannolikt personer som har... Ja, då kan det vara personer som har tagit en eller två sprutor Det vet vi inte va? För att man har Den här definitionen på Vaccinerad då. Men nu har jag sett, och det är väl Kanske för att det har, har blivit Så mycket prat om det här, nu har jag sett det att Nu har man börjat skriva lite Inte fullvaccinerade Börjar man kalla de här Personerna istället då va? Och det var väl lite som när det här Kom igång med med covid-19 då va? För då höll man ju på att prata om personer som var som avled av covid-19. Men sen visar det sig då, eller så blir det ju en diskussion om man tittar på det här. Men vänta lite, dels är det inte fler människor som dör än det har varit tidigare år. Alltså 2020 var verkligen inget år med hög dödlighet sett i, i relation till de senaste 20 åren. Det kom på trettonde plats tror jag att det var. Eh, utan eh, då är det ju så här att de här personerna som dör Ja då ser man till att göra ett covid-test på dem Och så konstaterar man att, de, att det ger utslag Men och, och då blir det ju en diskussion om det Så att nu så pratar man ju i media ja, Nu pratar man ju om döda med covid-19 då Men sen så kan de ju ha dött av precis vad som helst då, va? men, men de har haft ett positivt covid-19-test då och det här läser ju då de flesta människor som att, ja, de har dött uh, på grund av uh, den här uh, så kallade åkomman då som, ja. Ja, nej men uh, nu uh, är jag igång här, märker jag. <laughs> men <laughs> i alla fall, jag håller verkligen med om det, Juri, att det här med språket och orden, det är uh, väldigt centralt i... Uh, maktutövningen eller man ska uttrycka det. Ja, jag kommer att tänka på en till sak också, ett till exempel gällande det. Och det finns ju en serie som heter CIS, tror jag. Där, ja, agenter springer runt och fångar bovar och räddar världen. Och CIS, det låter ju väldigt mycket som CIA. Det är väldigt snarlika ljud. Så när man kollar på CIS och ser de här goda agenterna som håller på med att ja, kämpa mot terrorism och så vidare. Då kanske man får associationen där att det här är vad CIA gör. Alltså i avsaknad av annan insyn och information kring vad CIA gör så söker hjärnan referensen i CSI och i det de agenterna på tv där gör. Och då får man bilden att det är vad CIA håller på med. Så alltså man får lite den uppfattningen, den känslan. Exakt, och det, det är väl samma i, i den här James Bond. Där är det ju också att CIA, CIA och de här MI6 och MI5 är de som är de goda krafterna som ska sätta dit de här eh, ensamma galningarna, skurkarna som eh, på egen hand då kan äh, ha resurser att förgöra världen på ett eller annat sätt. Så men äh, ja, Jag har en liten annan fråga också. Äh, om det här med frimureri. Har, har du studerat någonting om äh, vad som sker innanför frimureriets borta? Eller vad, vad har du kunnat ta reda på äh, från den position du har äh, genom att läsa eller fråga personer och sådär? där. Ja. Det är ju vad som händer inne i bakom muren, bakom dörrarna. Det är, det är visst en hemlighet som, ja, som frimurarna svär ned att inte tala om. Så det är väldigt svårt att veta. Och ja, jag har inte hittat någon information heller kring det. Men vad jag har förstått så är det dels olika ritualer, olika gradueringsritualer när man går från en grad till en annan. Och så verkar det också vara något mer regelbundet. som liksom. Kanske att man träffas och samtalar om olika aspekter av sitt eget liv och kollar hur man kan förbättras. Fråga råd från de andra som är med i Lodgen och så vidare. Mm. Frimurret som jag har kommit i kontakt med är väl van folk som inte är involverade i någon skuggregering och så vidare. Mm. Och jag tror att frimurret det är också väldigt mycket olika saker för olika människor. Alltså vad man gör och vad man får ut från frimureriet varierar. Att Många går med för självutveckling för att bli bättre människor. Andra kanske går med för att skapa affärskontakter och liksom få den här tystnadsplikten som gör att andra folk kan lita på en. Och För vissa är också frimureriet antagligen en kontrollstruktur som används för att jag har använt salskogreeringen också. Mm. Så jag tror jag är väldigt olika vad olika frimurar gör. Mm. Ja, du beskriver det är ganska bra i ditt föredrag som vi kommer att tänka till sen då. Att det består ju av en pyramid där man får olika initieringar beroende på hur högt på den här stegen man kommer i pyramiden. Så att de som är längst ner, då vet ju inte om vad som sker ovanför. Så att för dem då så kan det ju vara en, den här maskeringen av godhet att man ägnar sig åt välgörenhet på olika sätt att som faktiskt är övertygade om det. Och många kanske kommer vara där hela livet men sen så har man ju det som en rekryteringsbas att se. Här kanske det finns någon som har potential att göra lite olika saker. Och jag hittade faktiskt en intressant text på en blogg som heter Experimentlandet som kanske kan ge lite en liten hint om vad man får.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 Hjärtat utrivet, tungan och inelvorna uttryckta och kroppen förbränd om löftet i ringaste motto skulle brytas. Och sen så är det, frågan ställs om kandidaten är beredd att vittna, tala och giva er röst i <skratt> överensstämmelse med ordens befallningar. Även om ni efter lugn och samvetsgrann prövning skulle finna dem stridande mot er övertygelse om vad rätt är. Frågan ställs två gånger.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 Gagnarlig för vårt ändamål men framförallt en obrottslig undergivenhet för våra befallningar. Kandidaten säger så fel att om han svarar ja samtidigt som ordförandemästaren betonar att det blinda förtroendet är visat vår orden uppskattas. Kandidaten förbjuds att berätta om dessa ritualer och får uttala en ed som talar om att halsen ska bli avskuren i hjärtat, utgivet, tungan och inneöverna uttryckta och kroppen förbränd om löftets i ringaste motto skulle brytas. När sedan ögonbinden tas bort står det andra ordensbröderna med dragna svärd mot kandidatens bröst samtidigt som ordförande ordförandemästaren varnar för att han kommer att betraktas som en fiende och förrädare om han avslöjar innehållet i ritualerna. Och att han då förtjänt att falla under den dom som är uttalad över alla som bryter och glömmer sina löften. Så det här är ju ett litet utklipp då och jag tror nog det stämmer ganska bra den här texten. Och det finns en bra fransk dokumentär som heter eh, Okkult fases" från 1943 som eh, beskriver de här ritualerna som man får göra eh, för att ingå i frimeriet mycket bra då. Och även hur de då rekryterar sådana som de tycker är potentiellt uppkomlingar i, ja, i samhället. I olika samhällsstrukturer. Och, och frimurarna då betraktar varandra som bröder. Och ska inte döma varandra till exempel om en frimurabroder. Kommer det i en rättssal och det är en domare som är frimurare så ger de varandra. har de lite olika hemliga tecken så här så att. Eh, när man ser att de är bröder så kommer inte den här filmen att dömas eh, så som lagen hade dömt den personen annars. då. Så det är väl lite vad jag har kommit fram till. V vad tror du om det, Jori? Ja, det stämmer överens med vad jag har hört och vad jag har sett på annat håll också. Mm. Det berättas om likadana löften att ifall man bryter löften så går man med på att Få halsen utskuren, avskuren, hjärtat, ja, utrivet eller vad det nu var. Mm. Det ja. ja. Det är för... samma information från annat tal. Precis, också. och det, det är många som undrar till exempel det här med politikerna. Liksom, hur, hur kan de stå där och göra de här sakerna? Förstår de inte bättre? Och så är det jättemånga som skickar så här, försöker skicka böcker och information till dem så att de kan ju inte vara så här onskefulla. Men grejen är att de kanske ligger under den här typen av ed som jag just läst upp här. Så att det spelar ingen roll hur mycket böcker och sånt man skickar till dem. De är fortfarande lojala mot sina bröder och följer de order som den här låsen skulle ge till dem. Då. Så, men men mm. sen har du funderat på någonting om frimureriet är det som är högst upp på den här Skuggregeringens steg, eller finns det någonting som styr frimureriet eh, ovanför? Ja, min uppfattning är väl att frimureriet är mycket som ett skyltfönster för olika hemliga sällskap. Att det är ett väldigt stort och det kändaste hemliga sällskapet, och det Framhållas ju mycket som någonting gott och någonting bra. Och de flesta människor känner någon frimurare som antagligen är en bra vanlig människa. Så det är väldigt lämpligt att ha frimureriet som fasad. Och bakom där tror jag att det finns... Jag tror att hierarkin fortsätter en del upp. Av olika hemliga sällskap, olika vardesällskap och så vidare. Sådana som vi antagligen inte känner till då de är på riktigt hemliga. Mm. Så att frimureriet skulle vara högst, eller att det skulle vara liksom den stora, det tror jag nog inte. Mm. Utan det känns mer rimligt att toppen av frimureriet kontrolleras av någonting som finns där ovanför. Kan mm. vi se någon koppling mellan till exempel vad som står i, i judiska skrifter? För där, där talar man också mycket om Salomons tempel och kung David och så vidare. Nej det har jag inte varit inne på faktiskt. Mm. Nej, Fri minuret står ju uttryckligen uttrycken om, omnämnt eh, till exempel i, eh, i den här texten Sion Visas eh, protokoll då som vi har haft, eh, jag tror det var två avsnitt eh, om, på den här podden då va och, och då är det ju så att det där är ju någonting som är oerhört eh, stigmatiserat då men jag menar vi var ju väldigt tydliga när vi gjorde de här programmen att vi är ju intresserade av vad som står i texterna. Inte huruvida de är. Vilka det är som har gjort dem. Och i vilket syfte då. Va? För att det blir ju så då, att, då, då att, att bara nämna de här. Det är att uttala någon anklagelse då mot, mot en viss etnicitet eller grupp. Men alltså jag tycker det är väldigt besvärligt att man inte ska kunna. Titta på texter och analysera dem utan att det blir eh, laddat med eh, vissa saker då. Men det kanske är syftet. Jag vet inte. Och sen så är det precis så. Alltså, jag menar vi vet bara vad vi vet och vi vet inte vad vi inte vet. Och jag tycker det är en bra beskrivning det här du har också. Det här med att, att eh, frimureriet fungerar som någon slags skyltfönster. Och det ser ju också för att man är ju ganska om att koppla saker till frimureriet eller i alla fall ger lite dolda signaler och hinter som till exempel det här som du tar upp eh, i, i din föreläsning också att, att eh, Bordeens, eh, ja det kanske inte var första sidan jag vet inte men en av deras foton när regeringen avgår liksom, så av en tillfällighet så sticker du fram en hand där av en polis som har en jättestor frimurar blaffa på, på underarmen i den bilden då va? och det är ju ingen tillfällighet att en sån bild publiceras i Dagens Nyheter. Va? Och det är ingen tillfällighet att den armen råkade hamna där utan det är ju förmodligen en, en, ett kollage eller en, en konstruerad bild tror jag. Och sen så också en annan sak i din föreläsning Uri, som jag tycker och jag håller med om som du, du, du säger här också det, det är ju det att de flesta i frimururiet, de, de vet ju inte vad som pågår högre upp. då, va? Men de är då vad man kallar för nyttiga idioter. Liksom. Och, och, de får, och det är ju det här att man ska lyda. Det är väldigt viktigt att lyda i det här sällskapet. Va? Så att om man får en order att göra på något visst sätt eller att göra på ett visst sätt. Ja då gör man det va. Och man frågar inte varför jag ska göra så här va? utan man gör det. Och, och, och då kan man ju agera på ett sätt som i, man i, nog förmodligen inte hade gjort om man hade känt till hela sammanhanget då va. Men det gör man inte och det, det vill man inte göra heller va. Det är ju lite, är lite också problematiken i hela vårt samhälle nu va. För att, jag pratade ju om det innan att jag har ju tittat mycket på medicin då va? Och där kan man ju se då att ja, de flesta... De här stora medicinska paradigmen som vi har eller de här stora teorierna och hypoteserna de stämmer ju inte för fem öre va. Jag menar kolesterolhypotesen det här att det är, det är farligt att äta fett och att det är dåligt med högt kolesterol va. Den stämmer ju inte. Men det tänker ju alla läkare att den gör eftersom de har fått lära sig det och då medicinerar de ut efter det va. Och då gör de någonting som inte alls fungerar och, och som tvärtom inte är bra för patienterna. Men det förstår ju inte läkaren. Utan de gör ju det i bästa välmening. Samma sak med cancer. Va? Du har den här cancergenteorin. Den håller inte heller för fem år. Den, den kan direkt vetenskapligt motbevisas. Och då blir det ju samma sak. där då att Det som, som läkare och vårdpersonal gör i bästa välmening. Det är fullständigt kontraproduktivt. för det gäller att hantera cancer. Och sen så har vi då <laughs> pricken över hit, eller man ska du tycka det. Och det är ju det här att <clears throat> oh, Och det är det här att virus virologin, alltså immunologi, virologin, infektionsteorin, den saknar vetenskaplig bekräftelse. Man har inte bekräftat att de här mikroberna Bakterier Och sen virus, då som man aldrig har ens kunnat visa upp att de verkligen finns. Att det är de som är en sjukdomsorsak, och att bakterier och virus kan smitta på det sättet som man beskriver att de gör, då enligt de här eh, korspostulat. Då. Man, man har aldrig eh, uppfyllt dem. I vetenskapliga, korrekt genomföra vetenskapliga studier. Va? Och då är vi där igen. Då, då gör ju tyvärr då medicinen eller läkarna i, i välmening då. De förstår inte vad de gör. Men det blir väldigt dumt, va? Och jag kan ju tänka mig att det, det är väl samma sak som, som pågår i frimeriet då också. Alltså att de, de, i, de på de lägre nivåerna gör saker som, som ligger i det här förledandets intresse eller hur man ska uttrycka det va men de förstår inte att det är det som pågår. Mm. Mm. Ja, jag skulle nog säga att så gott som alla aspekter av vårt samhälle är strukturerade på det sättet att Samhället är strukturerat i hierarkier och generellt sett så i hierarkier är det att de ovanför de bestämmer vilken information de får. Och mm. Det är också något som är väldigt centralt att det krävs att det ska vara på det sättet för att en liten minoritet, en liten skuggregering ska kunna styra. Att de ska kunna vara på toppen och styra toppen av hierarkierna och därigenom liksom få kontroll över hela hierarkierna. Och till de på de lägsta nivåerna så kan man då ge vissa uppgifter och som de kan göra som utan att se hela bilden och då inte se vad de, ja, de samverkar och ja, som liksom deras arbete i ett större perspektiv leder till. Ja, men, jag, jag, jag håller verkligen med. Ja, fortsätt. Nej, det var bara en fråga om det att förstå vad jag menade. Ja, absolut. Jag håller verkligen med att de flesta människors världsbild är ju baserad på skolan och nyheterna, mainstream media. Och i och med att de förefaller kontrollera informationen i skolan och i mainstream media så kontrollerar de, precis som du säger, vad folk ska få se och vad folk inte ska få se. De egentligen kanske är den viktigaste biten, vad folk inte ska få se. Då kontrollerar man folks... Eh, Psyke i och med det som du pratade om tidigare. Att man, man använder sig av delvis rädsla och delvis passivitet aktivitet tillräckligt lång tid. Och sen så, så är det klart att uh, folk lever sina liv efter sin världsbild som är baserad på själv information som de har fått. Nej mm. Mm. Ja, men det instämmer och det är precis och... Jag tänkte på det, det finns ju ett, ett engelskt begrepp som beskriver det här liksom hur det fungerar väldigt väl då, som heter compartmentalisation. Jag vet inte vad man ska kalla det på svenska, boxifiering. Men det är ju det här liksom att man har en hierarki och sen så har man liksom folk i lådor och de får instruktioner att göra vissa saker och de förstår inte riktigt varför. Men det leder till någonting som bara de högst upp i, i hierarkin känner till, va? Och då kan det ju bli för att, och, och då förstår ju inte de människorna ner i de här boxarna då vad som egentligen pågår eller att det är något fuffens med det stora de egentligen håller på med va. Och sen så gör man ju så här också då att man använder ju det här då som ett, ett argument mot konspirationsteorier och sådär. Vad man säger till exempel är att ja men... Alltså månlandningarna, de kan väl inte vara fejk? Alltså skulle, skulle de hundratusentals människor som, som arbetade på NASA och de här industrierna som, som hjälpte NASA att komma till månen då, skulle de vara inblandade? Skulle det, vara en så, det kan ju inte vara en så stor konspiration, det fattar du väl liksom, då hade ju någon skvallrat va? Ja, men det funkar ju inte så, utan alltså det finns en liten grupp... Människor högst upp i pyramiden, då, och de här frimurarna. Va? De, de, de känner till detta. Men, men de som. Jag menar, då har du någon som. För att då kan ju någon säga, liksom att ja, men, det var ju ingen konspiration. Jag var ju med och byggde månlandaren för 17. Ja men då kanske det var så här att det var en grupp som byggde månlandaren och så funderade de på hur den här ska flyga liksom. det är, ja, ja, Men det är, det är inte mitt problem utan när vi har byggt den här månlandaren så lämnar vi över den till en annan grupp. Som vi inte vet någonting om men de ska testa månlandaren och se till att allting som vi har byggt fungerar så som det är tänkt va. Och så har man massa sådana här vattentäta skott. Och då tror ju det liksom och de människorna pratar inte med varandra. Och då kan man ju liksom få en sån här stor operation att, att eh, förefalla som legitim och verklig. När det i själva verket eh, bara är ett gigantiskt eh, bedrägeri då. Så att det är ju liksom ett sätt att jobba på. Precis som du säger där Jure, det är ju liksom, ja, det är så hela vårt samhälle är strukturerat och så det måste vara strukturerat då för att det, det ska kunna fungera att det, det är en liten klick som eh, kan styra saker och ting eh, från toppen. Då. Mm. Mm. Har, du, har du funderat nu på att studera några fler saker och eh, komma ut med eller, eller andra händelser eller så? Ja just nu så Håller jag på att planera en video om pengarsystemet och mm. berätta hur det är liksom uppbyggt, vårt pengarsystem är uppbyggt så att den enda matematiskt möjliga utkomsten är att bankerna som skapar pengarna och ett fåtal väldigt rika individer till slut äger allting i en djupt skuldsatt värld. Att utifrån hur pengar skapas så kan det inte bli någon annan utkomst än just den. Så ja, det är vad jag håller på med att göra nu. Och sen kommer jag väl göra fler videor om nummerkoden också. Och ta mm. upp till stor del som jag tar upp i presentationerna. Kanske göra en video om nordisk terrorism. Om Palme, om Estonia, om Stockholmsattacken, om utöja och ja, så vidare. Mm. Ja, det låter väldigt, väldigt mm. intressant. Det här med pengarsystemet är ju en grundbult också i hur man styr människor och nu håller de på att prata om the great reset och vad jag förstår som så innebär ju det att man då efter det inte ska kunna äga någonting själv och man ska hellre inte kunna ackumulera värde, det vill säga att man inte kan spara pengar för sämre tider eller för att kunna... Ta det lugn, äh, i lugn och ro att sitta hemma och studera hur världen fungerar. Utan man ska hela tiden ha den här pressen på sig. Att man måste ut och prestera för att äh, få lov att existera i den här världen. Äh, det är väl åt, åt det hållet vi går åt nu. Att äh, de kanske avskaffar det här banksystemet och ersätter det. med någon form av äh, ja, låneekonomi. Att vi, äh, vi får hyra i princip allting äh, vi har omkring oss. Och skulle vi inte vara lydiga i det läget då så, så tar man privilegierna ifrån oss. Alltså man gör oss helt oförmögna att äh, agera i samhället. Men vad tror du om det? Är? Ja, jag har inte kollat mycket på det. Men det låter ju som ett naturligt logiskt steg att ta i, vad ska man säga, i utrullandet av kontrollsamhället. Liksom. Mm. Ja. ja, men. Ja, Jag har inte kollat så mycket på det. Nej, Nej det är väl det mest logiska. även med det här vackspasset, om man nu eh, inför det, det är ju på tapeten i många andra länder. Och det kommer väl bli eh, på tapeten här, eh, även om vi kanske är lite efter. Så att det man ser i andra länder, det kan man nog förvänta sig att det kommer ske här inom tid. Eh, men det kan man ju då koppla till det här eh, banksystemet. Och via telefonen så kan man se vilka vi interagerar med. Man kan spela in och uppfatta vilka mönster vi har. Så man kan nästan förutse innan vi själv gör saker vad vi ska göra. Och det är väl den här kontrollen som de är ute efter i mångt och mycket. Och som de har kämpat för i alla dessa år. Och nu med de här tekniska uppfinningarna som har tillkommit så ser de sin chans att, att få den ultimata kontrollen. Ja, så är det. Mm. Juri? Ja, så är det tyvärr. att Det går framåt för dem. Mm. Mm. Ja, nej, och det här med, med pengasystemet är, är ju centralt i, liksom det är, ju, det är ju som man brukar säga att pengarna är ju den yttersta religionen i vårt samhälle eller man ska säga eller tron på pengasystemet jag menar ja ska man koka ner det så funkar det ju så att du har en, en liten grupp som sitter med den gyllene sedelpressen som jag brukar säga det och, och de skapar ju de här pengarna ur ut, intet och sen så lånar de ut det. Och de lånar ut de här pengarna då. Till nationer och så vidare. Nu, har man, alltså Inga nationer idag har ju kontroll över sin egen valuta. Så var det ju för länge, länge sedan då. Va? Men så är det ju inte längre då. Utan de är skuldsatta då, Och de har ett budgetunderskott. Och sen blir det ju automatiskt så att. Har du ett pengasystem Som är räntebärande. Det vill säga du, du trycker dina pengar eller skapar de bara digitalt med knapptryckningar och sen så när man, när man skickar ut de här pengarna och de ska användas så, så när, när man lånar ut de här pengarna att man vill ha mer pengar tillbaka än vad man har lånat ut ja, men då blir det automatiskt så att det här systemet kan aldrig bli skuldfritt va? för det är så att säga de bakom systemet kommer alltid att kräva tillbaka mer pengar än de har skickat in i systemet. Så det blir ju liksom helt omöjligt att, att ja, så, liksom, de, de som använder det här systemet kan ju aldrig bli skuldfria då. Så ja. Yes. Jo, jag tänkte på det också, gör det här med nya uppslag och så att titta på. Jag är du som är intresserad av siffror och så. Jag tycker verkligen du ska ta en ordentlig titt på uh, Tyckos-modellen. Uh, men den känner du inte till, va? Nej, det är inte. Nej, det är en, en uh, modell och teori över hur solsystemet faktiskt kan fungera. Och det är en här som, som heter Simon Check som har sysslat med det här. Han har tittat på det här ganska många år nu. Och anledningen till att han började ens kunna ställa sig den här frågan. Att det skulle vara något konstigt med något, vårt solsystem. Det var ju det ena leder till det andra. Det var ju det här att han förstod ju att det är något tokigt med NASA. Och så vidare va. Men mm. en sak som är väldigt intressant i det här Det är ju det att man ser mycket intressanta numeriska samband. Som vis, som ju styrker också de här idéerna. Och det är till exempel det att de olika omloppsbanorna för planeterna. De är alltså multiplar av månen. Månens omloppstid. Och så vidare. Det finns massa sådana saker. Det ska vi inte snacka om nu. Men, men det, är, det är verkligen ett, ett tips jag kan ge dig. Jag kan, jag kan skicka dig en länk till den här tyckosmodellen så får du... Så får du titta på det om du har lust. Mm. Ja, tack. Jättegärna. Ja, det vore intressant om man hittar mer kopplingar i den här vändkretsarna av 47 ifall det ligger någonting i de här numrerna som kan kopplas till omloppsbanorna då så att de kanske visar oss någonting i, mitt framför ögonen som bara de känner till. Men som vi kanske nu lyckas knäcka då också. Så. Ja, det blir intressant att kolla. Mm. Mm. Ja vad kul Nej för att i så fall om det är så och jag, menar, jag, jag har tittat på det här i många år nu Och, och hjälpt till att bygga en, en simulator för det här systemet Som stämmer med eh, observationella eh, data Över hur planeterna rör sig och så vidare va? Och, Så att jag är ju helt övertygad om att Den solsystemsmodell vi har idag Den är inte korrekt och i så fall så är det ju så att jag tror ju inte heller att det har blivit så av en tillfällighet. Va? Utan det är ju en lögn i så fall som man lyckas sjösätta då. Och det måste ju liksom vara kronlögnen i så fall. Liksom Det allra mest fantastiska och beundransvärda som man lyckas åstadkomma i de här hemliga klubbarna då. Och då är det ju naturligtvis så att man gärna... Stolt serar över det här på olika förtäckta sätt och eh, det är ju intressant att den här vinkeln på <laughs> passaren, eller förlåt, eh, jo passaren är, är just 47 grader då eftersom det är, är vinkeln mellan eh, väntskretsarna då så det är ju någonting som man kan koppla till eh, astronomin då faktiskt. Så, mm. Och uh, som du har konstaterat gör de är ju väldigt förtjusta att, att signera sina verk med de här numren då, 47 och 90. Mm. Och uh, det, Jag menar, jag, kan, jag tycker ju det att man, man kan ju se på de här så kallade historiska händelserna då, eller ja, det blir det ju oavsett om de är verkliga eller inte, för att det är någonting som påverkar vår värld, men då är det ju deras magishower, eller man ska uttrycka det va, och, och magiker vill väl gärna signera sina verk då. Va? Och då, då gör man det på det här sättet. Att man lägger in de här koderna. Men det kanske är precis som du säger. Att också som du var inne på det här. Att, att frimureriet väl fungerar som ett skyltfönster. Då, att liksom man, man lägger allt där. Så, så, så mm. står andra hemliga sällskap och klubbar. Då kan de vara hemliga. Va? För de hemligaste sällskapen de är väl så hemliga. Så att vi aldrig har hört talas om dem. Skulle jag. Kunna tänka mig. Ja, entärkligen. Ja. Mm. Ja, men ska vi kanske börja runda av det här uh, avsnittet tänker jag. och gör uh, man kan hitta ditt material på lite olika sidor. jag har gjort en sida som heter Man ur hus, väl? Om man inte har fel. Ja, den är inte aktiv längre. Men det är inte det. men det, man kan ändå hitta väldigt... bra material där, Ja, där kan man hitta material. Jag mm. kan okay. lägga lägg in den länken i, i, i programbeskrivningen sen. Och sen var det din ja. vakenskola, nu Hur hittar man den? Den har precis börjat som en kanal på Youtube. Där mm. ja, jag kanske kan skicka en länk till dig. Då mm. kan okay. jag lägg, lägga in den också. Sen får du att... Ja. Vi uppdaterar inte länkarna så ofta- så den kanske inte blir så långvarig. <laughs> så att... Det är ju många Youtube-länkar i våra tidigare program- som, som säkert inte är giltiga längre. Eftersom de, de har ju en så ja. ganska friskt. Och, och det här materialet får vi inte ligga kvar- i all ev kan jag tänka mig- när de eh, kommer upp i nästa censurnivå. Men än så länge finns det det i alla fall. Och om den försvinner därifrån- så, så kanske du, man hittar det på någon annan plattform- som... Eh, Odyssey eller Brighton eller sånt där. Ja, jag kommer också ladda upp på någon annan också. Mm. Ja. Mm. Och det här vakna träffarna, ifall man bor i Stockholm är det fortfarande möjligt att komma på sådana saker om du har tänkt återvända? Ja, jag kommer ju till Stockholm lite då, lite då och då och de där vakna träffarna, de händer också lite då och då. Och mm. det är också andra som... Som drar, drar ihop träffar eller annonserar andra händelser i den gruppen. Det är en Facebookgrupp som heter Vakna träffar i Stockholm. Mm. Så. Och så har jag också en, jag också en annan Facebookgrupp som heter Murarkoden. Beviset som fungerar. Mm. Och där jag postar olika saker om just den här nummerkoden kring frimureriets logo. Mm. Ja. Aha, ja den gruppen får man ju gå med i då. Mm. Mycket intressant. Ja. Det tycker jag. Nej, och Bara säga det också, tack så hemskt mycket för att du gör detta, Juri. Och du verkar vara liksom en, en uh, lugn och eftertänksam person med, med förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande. Och det tror jag är väldigt viktigt att uh, den typen av människor blandar liksom... Blandar sig i det här och, och, och verkligen försöker liksom göra saker eh, aktivt i detta. Och jag menar, vi gör ju det vi gör med den här podden och så vidare. Då. Sen så finns det andra som, som gör andra saker. Och sen så finns det väl, tyvärr väldigt mycket eh, kontrollerat eh, motstånd och desinformation. Men eh, det som vi får hoppas på det är ju att vi snart når en kritisk massa där det är så pass många ärliga människor som håller på med det här att den här desinformationen och kontrollerade oppositionen inte hörs så väl som de gör idag och jag tror att det är fullt möjligt att, att komma till den punkten för det är nämligen så att det är alltid fler som blir blåsta än de som blåser. Så är det alltid. Och eh, rätt vad det är, så, <går> så vänder vindarna, tror jag. Och det är också en sån här sak med, med den här informationstekniken vi har: att visst, den ger eh, väldigt nya och otäcka möjligheter till registrering och övervakning av precis allting. Va? Men den ger också en, en ökad möjlighet för människor att eh, byta information och idéer. Och. Söka kunskap Och det hoppas jag verkligen att fler och fler människor börjar göra och titta lite mer Kritiskt och analytiskt På saker och ting själva För att det behövs mm. Att vi gör det Så tack för att du gör det, Jori mm. Ja, mm. tack för att Tack ja, ja, vi tackar av Jori uh, här då uh, Och du kan stanna kvar efteråt, Jori Så pratar vi lite, men uh, Så Får vi tacka mm. lyssnarna för att uh, ni har hängt med oss ännu ett avsnitt och uh, hoppas vi får uh, ses i nästa avsnitt igen på mm, yeah. Det är Tack så mycket. Ja. They're pushing me from black to white, the pushing till there's nothing more to hear.